З нього винесли ризи і шати, завели вовки залізними зубами, приніс трохи пролісків у зимовий ліс. І скривилася в посмішці моя зарюмсана рання весна.